Capitol 7. Queensland, The Sunshine, se scrie S-U-N-S-H-I-N-E, State. O privire generală. Brisbane, orașul de pe Brisbane River, de la Departamentul pentru Turism, o croazieră pe Fluviu. În leun, se scrie L-O-N-E, Pine, se scrie P-I-N-E. Cola, se scrie K-O-A-L-A, -A, Park. games se scrie C-A-I-R-N-S, Orașul, Hotelul pentru Beck Backpackers. În pădurea tropicală umedă, prima experiență cu aborigeni, o zi excepțională în marea barieră de corali, croaziera, pe insulița Michael Mess, K. Se scrie K-A-Y. După patru zile petrecute în Sydney, revenisem în capitală cât se poate de mulțumit. Pe lângă obținerea celor două scrisori prin care eram asigurat de un sprijin consistent pe întregul parcurs și cu satisfacția de a fi participat la unele programe și activități ale conferinței UNESCO, luasem și hotărârea definitivă de a realiza un tur de forță făcând în conjurul Australiei. Această hotărâre trebuia să se concretizeze în două elemente, cumpărarea biletului de transport cu autocarele companiei Greyhound Pioneer și stabilirea date exacte de la care curgea termenul de valabilitate a acestuia. În Central Station din Sydney consultasem câteva oferte ale unor companii de transport și am stabilit pe loc că voi călători cu Ogarul Cenușiu. Am optat pentru această variantă și, în considerația faptului că, în urmă cu mai mulți ani, avusesem în două rânduri foarte bune experiențe cu același mijloc de transport în Statele Unite și Canada. Cu biletul în buzunar și cu data de 9 decembrie stabilită ca punct de plecare, am revenit la Canberra pentru ultimile preparative. De fapt, era vorba de pregătirea bagajelor pentru absență de exact 50 de zile. Am discutat la ambasadă programul meu lăsând în sărcinatului cu afaceri și prietenilor de la administrație câteva sarcini legate de unele întrevederi, ce nu putuseră avea loc și de documentația ce urma să o primesc de la diferite instituții și organisme. La ora prânzului, într-o zi de joi, m-am îmbarcat în autocarul de Brisbane. Plecam, deci, în prima etapă a itinerariului, care coincidea și cu prima călătorie lungă, de circa 20 de ore. La Sydney, după numai 4-5 ore de mers, am ajuns după amiază, pe la ora 17, cu o pauză de o oră, timp în care pasagerii de cursă lungă ne-au instalat pe noile locuri. Șoferul ne prezentă principalele etape ale traseului, asigurându-ne că vom ajunge la destinație în grafic, adică vineri dimineață. Pentru mine traseul era nou și nu e de mirare că nu-mi dezlipeam ochii de pe fereastră dreapta mă așteptam ca și când, din când în când, să apară întinderea oceanului, iar în stânga ne însoțeau dealurile împădurite ale lui Great Dividing Range. Despre acest peisaj în carnețelul meu am găsit notița cu comparația cu subcarpații noștri. Cele câteva ore cât am călătorit pe lumină, nu mi-au adus însă și bucuria de a zări vreun cangur. Trebuia să mă mulțumesc în continuare cu imaginea celor câțiva pe care îi admirasem din curtea ambasadei. Aceștia veneau dimineața sau seara pe dealul înierbat din spate și se apropiau de gardul despărțitor, dar nu atât de mult încât să mă mulțumesc în dorința mea de a-i admira cât mai de aproape. Nici cu oceanul n-am fost mai norocos, căci doar în câteva puncte mi-a apărut în dreapta, Şosea fiind tăiată nu după preferințele mele, ci mult în interiorul uscatului. Când s-a lăsat noaptea de abinele, mi-am luat gândul de la Ocean și Kangur și am profitat de fotoliul liber de lângă mine, încercând să trag un pui de somn. Nici această tentativă nu mi-a reușit, căci la miezul nopții facem o pauză de o oră la un road house, am mai spus, un fel de han, în orașelul Rockhampton. Se scrie R-O-C-K-A-M-P-T-O-N Am coborât și eu odată cu ceilalți și am avut plăcuta surpriza să aflu că în apropiere trece linia imaginară care se cheamă Tropicul Capicornului. Nu știu cine și de ce a numit acest stat Pământul Reginei, dar mărturisesc că nu-mi displace, ba chiar îmi place acest nume, sună foarte muzical. Denumirea populară este încă și mai frumoasă. Căci, într-adevăr, soarele strălucește pe întregul teritoriu al statului, mai mult și mai puternic decât în alte zone ale Australiei. Într-o ierarhie personală, Queensland este al treilea stat ca importanță după NSW și Victoria. Cu o suprafață de peste 1,730 milioane kilometri pătrați și o populație de 3,34 milioane locuitori, Queensland are și o economie relativ echilibrată, dominată de agricultură și creșterea animalelor. Infrastructura nu poate fi decât foarte bine pusă la punct, așa cum e în toată țara. Queensland e traversat de tropicul Capricornului în dreptul orașului Rockhampton, situat la circa 700 km nord de Brisbane, capitala statului. Prin peninsula York se scrie YORK, din nordul statului, Australia se apropie cel mai mult de Ecuador, iar clima, dintre acesta și tropic, este una specifică, temperaturile atingând cote insuportabile pentru mulți europeni, 40-50 grade Celsius. Ca și în NSW, Queensland e traversat de la nord la sud de lanțul muntos Great Dividing Range, iar întreaga coastă de est la Oceanul Pacific e presărată cu orașe mai mari sau mai mici, toate cu o intensă activitate turistică. Cea mai cunoscută zonă este Gold Coast, denumire ce are mai multe posibile explicații, între care aceea legată de nisipul fin și galben de pe plajele întinse pe sute de kilometri. Sigur este însă faptul că Gold Coast E socotită principala atracție turistică din Australia, cel puțin dacă avem în vedere pe amatorii de soare, plaje și sporturi nautice. Numărul vizitatorilor ajunge în timpul verii de patru ori mai mare decât cel al locuitorilor rezidenți. Queensland este cel mai bogat stat australian în bunuri și valori naturale înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, cu două precizări, și anume că două dintre cele cinci asemenea valori sunt împărțite cu alte state. E vorba de rezervațiile pădurilor umede din centru-est, care se întind și în NSW, și de siturile de fosile mamifere, unul în Queensland, la Rivers, și altul în Australia de sud, la Nara Corte. Se scrie N-A-R-A, C-O-O-R-T-E Toate cele trei care aparțin numai statului Queensland sunt superlative nu numai pentru Australia, ci și pentru întreaga planetă. Insula Fraser, se scrie F-R-A-S-E-R, este cea mai mare insulă de nisip din lume și constituie un habitat unic pentru plante și animale endemice. Pădurile tropicale umede reprezintă cel mai bine un eșantion al vieții biologice de început pe terra, în timp ce marea barieră de corali e un fenomen biologic natural unic pe pământ, atât ca dimensiuni cât și ca diversitate și bogăție a vieții submarine. Am avut șansa de a pătrunde în aceste din urmă două sanctuare naturale ale Australiei, și mi se pare normal că am paginile de la sfârșitul capitolului să mă opresc puțin în detaliu asupra lor. De la tropicul capricornului nu mi-a mai fost greu să-mi dau seama că de acum ne îndreptăm spre ecuator. Mi-am cumpărat câteva vederi cu imaginea monumentului ce marchează locul respectiv și mi-am amintit că în urmă cu un an, aflându-mă în Botswana, se scrie B-O-T-S-W-A-N-A, am oprit puțin chiar lângă monumentul, în realitate un simplu pietroi asemănător cu o piatră kilometrică, ce marca pe alte meridiane același tropic. Odată cu ivirea în îmi fac socoteala că mai avem de parcurs câteva sute de kilometri până la Brisbane, timp suficient pentru a relua din nou în primire cea mai frumoasă îndeletnicire când călătoresc cu autocarul, să admir peisajul în speranța că dimineața fiind ne va ieși în cale măcar un cangur. Desigur, nu mă gândeam să sară în fața mașinii, deși se întâmpla adesea cu nefericetele animale imprudente. Știind că Brisbane se află în interiorul continentului, la circa 100 km de ocean, mă resemnasem cu ideea că șansele de a-l vedea deveneau tot mai mici pe măsură ce ne apropiam de destinație. În aceste condiții, cel mai bun lucru de făcut era să mănânc ceva în așteptarea primului popas pentru o țigară. Apoi mi-am nota principalele probleme concrete pe care le aveam de rezolvat în primă urgență în capitală. De obicei, prima și prima dată trebuie să scap de rucsacul din spate și apoi vizita la departamentul pentru turism al statului Queensland. Veți vedea că de data aceasta n-am fost inspirat. Imediat după coborrea din autocar, mă îndrept spre biroul de informații turistice din autogară. Era pentru prima dată când urma să folosesc un hotel pentru tineret și atunci am aflat că în Australia acestea se numesc backpackers. Eram în temă cu prețurile practicate în lume, iar condițiile mi erau foarte cunoscute așa încât nu m-a surprins să aflu că voi plăti circa 15-17 dolari pe noapte. Mi se spune că numai la un kilometru distanță se află Brisbane City YHA Hostel. Am întrebat și de zona în care se află Queensland Tourist and Travel Corporation și am înțeles că nu am prea mult de mers pe jos. Trebuia doar să ajung la faleza lui Brisbane River, acolo unde în ultimii 15-20 de ani a apărut orașul nou cu mulți grienori, dar niciunul cu înălțimea mai mare de 150 de metri. Nu știu ce socotală îmi voi fi făcut atunci pe loc, dar hotărârea nu a fost de bun augur. Nu povestesc această întâmplare pentru că a fost o peripeție, dar să te înham la rucsacul greu și să traversezi orașul bășbând în stânga și în dreapta, după adresa căutată, nu a fost chiar o plăcere. În sfârșit ajung la deschiderea spre Fluviu și îmi spuneam puțin bodogănind că sunt aproape de țintă. Nu am fost chiar așa, fiindcă am fost nevoit să înconjur mai multe blocuri, iar unele informații primite nici nu se confirmau. Totuși, în jurul orei 10, mă văd față în față cu doamna Jane Webster, coordonatorului Project Coordinator Media Trade Familiarization Unit, un birou cu activitate complexă în care intra și preocuparea pentru programele jurnaliștilor. Discuția nu a fost prea lungă, întrucât doamna Jane fusese deja informată despre sosirea mea și obiectivele urmărite. Primesc pe loc asigurarea că la Transit Center voi găsi a doua zi dimineață un complementary pass pentru un program de o zi bogat și, din câte am constatat apoi, cel mai interesant din câte mi s-ar fi putut oferi pentru un timp atât de scurt. Odată cu biletul am primit și o scrisoare din care rezulta modul de rezolvare a documentării în zona Keynes, la Nord, unde aveam de vizitat două obiective foarte importante pentru mine. Scrisoarea conținea programul subsemnatului în Queensland. Iată unele pasaje pe care le reiau cu plăcere aici, întrucât ele sunt relevante pentru modul în care a fost primită și sprijinită expediția românească în Australia. Citat Vă mulțumim pentru că ați ales să călătoriți în Queensland. Suntem încredințați că aranjamentele confirmate în anexă vă vor permite o excelentă introducere în multe și variate aspecte ale statului nostru. Am încheiat citatul. În continuare, eram rugat să înștiințez omul meu de contact asupra oricărei modificări survenite în programul meu, întrucât pentru el s-au făcut eforturi speciale. Programul cuprindea un circuit în wet... Se scrie WET, Tropical Forest, se scrie F-O-R-E-S-T. O rezervație naturală situată la nord de orașul Cairns și Marea Barieră de Corali. În plus, mi se confirma că voi avea cazarea asigurată la The Travels Castle la un preț rezonabil de 15 dolari pe noapte. Scrisoarea se încheia cam așa, citat. La încheierea vizitei vom aprecia mult dacă ne-ați trimite comentariile dumneavoastră în legătură cu programul desfășurat și dacă ați fost mulțumit de el. Am încheiat citatul. Doamna Jane poate fi acum mulțumită că am făcut mai mult decât mi se sugerează, iar statul Queensland e prezent în această carte cu un număr de pagini. În acest fel am încheiat discuția cu Jane Webster, iar supărerea mea pentru dificultatea de a o întâlni s-a transformat în bucurie și speranță. Am coborât, mi-am pus din nou rucsacul în spinare, dar n-am avut nici puterea, nici curajul să iau de la capăt. Am făcut rost de un taxi și, într-un sfert de ceas, eram cazat la modelul amintit. Numai cu geanta pe umăr după mine și câțiva bani în buzunar am început să cutreier orașul într-o cu totul altă stare de spirit. M-am îndreptat direct spre Brisbane River și acum puteam admira în tihnă curgerea apei pe sub frumoasele poduri. Victoria și William Jolly, se scrie J-O-L-L-Y, Bridge, se, se scrie B-R-I-D-G-E-S și impunătoarele construcții, toate cu arhitectură modernă elegantă. Între apele fluviului pe care circulă vaporașe turistice și lanțul de zgârie nori înșirați de-a lungul falezei, am văzut poate cea mai frumoasă autostradă urbană din lume. Susținută de piloni cu înălțimi diferite, șoseaua șerpuiește pe verticală și pe orizontală de-a lungul fluviului, permițând un trafic intens care trebuie să fie foarte plăcut pentru șoferi. În schimb, pentru mine, care admiram peisajul de pe un pod, era parcă un lucru halucinant, amețitor. Dincolo de fluviu se întinde o zonă în care nu vei observa zgârie nori, ci construcții mai puțin impunătoare arhitectural dar cu multiple funcționalități de ordin cultural-artistic. Cu regretul de a nu putea relata amoc concret despre cele mai importante instituții culturale, îmi permit alea aminti. Pe o distanță de câțiva kilometri se întinde South Bank sau zona de sud a orașului în care de-a lungul fluviului te poți opri la Queensland Museum, Opera, Teatrul, Centrul de Conferințe, Librăria, Conservatorul, Muzeul Maritim complexul cultural-artistic și alte instituții, dar și foarte multe unități de divertisment și vacanță. M-am întors la hotel, urmând un alt traseu, deși mi-a fost greu să mă despar de peisajul oferit de fluviu, de podurile sale, de animația de pe faleze și de panorama largă, fără contururi precise, a arhitecturii urbane. M-am oprit puțin în parcul central, am admirat construcția clasică europeană a primăriei orașului și m-am uitat cu oarecare atenție la câțiva copaci neobișnuiți prin dimensiuni și forme. După două săptămâni, mi s-a confirmat vaga presupunere că acești ar putea fi baobabi australieni. Programul de-a doua zi a fost, cum am amintit, unul foarte bogat și interesant. M-am prezentat la biroul lui Daily Tours Falsites din Transit Center, mi-am luat biletul lăsat de doamna Jane și m-am îmbarcat în autocarul plin cu turiști. Scurta călătorie prin oraș n-a avut un caracter turistic, ci doar rostul de a ajunge cât mai repede la debarcader Programul începea așadar cu o croazieră pe Brisbane River. Spre surprinderea mea, nu cred că a fost numai a mea, croaziera nu a fost o simplă deplasare pe apă până la principalul obiectiv din program, ci o posibilitate de a cunoaște o altă fațetă a orașului. Atmosfera de pe vapor era cât se poate de lejeră, fiecare pasager având libertatea de a face ce vrea. La un moment dat am fost invitați la barul din auntru servind micul dejun pe gratis, acest serviciu fiind inclus în program. Ghidul ne explica unele semnificații istorice, economice, arhitecturale ale zonelor pe lângă care vaporul aluneca ușor și nu uita să ne atragă atenția asupra frumoaselor vile și gospodării de pe mal. În acest timp, pe o vreme excelentă și sub mișcarea lenta a vaporului, puteam face plajă pe băncile din spate și nimeni nu avea rezerve în a intra în scurte conversații cu vecinii. Așa mi s-a întâmplat să-l cunosc pe Raffaello Bociolini, un tânăr italian din Firență, cu care aveam să împart o bună parte a timpului petrecut pe parcursul întregului program. Mai mult la întoarcere, i-am arătat prietenie când șoferul l-a depistat ca fiind ilegal în autocar. Într-adevăr, el avea biletul plătit numai pentru călătoria cu vaporul și vizitarea parcului, urmând să se întoarcă în oraș pe com propriu, I-am spus șoferului că la mijloc e o neînțelegere și că Rafaelo nu are nicio vină. Așa se face că în centrul orașului, într-un parc frumos cu fântâne arteziene și esplanat de lungi, cu alei străjuite de copaci exotici, am stat mai mult de vorbă cu ocazionalul și efemerul meu prieten italian. Am aflat de la el câteva lucruri interesante. Raffaello e din Florența și are două munci. Noaptea lucrează la un hotel restaurant, iar ziua e profesor de arte plastice. Venim vorba de podurile peste Brisbane River, pe care le admiram împreună, mi-a amintit de Giovanni da Veracano. Florentinul, un mare călător din secolul 15-16, al cărui nume a fost dat faimosului pod din San Francisco. În ce privește călătoriile, când a auzit că eu am fost pe toate continentele, a găsit de cuviință să-mi spună că și el le-a văzut pe toate, dar că la Bangkok, capitala Tailandei, a stat numai câteva ore în aeroport. Țările din centrul și estul Europei, cele foste socialiste, nu erau deloc cunoscute, nici măcar din cultura generală. Tocmai de aceea nu a călătorit deloc în această parte a continentului. Lone Pine Cola Sanctuary, se scrie S-A-N-C-T-U-A-R-Y, a fost primul parc văzut în Australia și aș putea spune că m-a satisfăcut pe deplin, întrucât m-am Săturat de canguri, de crocodili, cola, animare nocturne și păsări. Am vizitat Ulshid, să scrie W-O-O-L-S-H-E-D, o fermă australiană cu pronunța caracter turistic, deși experiența n-a permis să ne familiarizăm cu principalele activități. Mai întâi am asistat la un spectacol indoor, deci într-o sală vreo 15-12 oi, toate grase, plină de lână și bine îngrijite, pe deasupra și puțin dresate, erau chemate la rampă după numele fiecăreia, dar reprezentând rase diferite. Fiecare urca pe podiumul ce era repartizat dinainte și nu mi s-a părut că ar fi vreo una intimidată de prezența spectatorilor. Din potrivă, se comportau ca niște vedete, timp de câteva minute pentru fiecare erau necesare și suficiente pentru a fi prezentate turiștilor, la un moment dat, un specialist în tunsul oilor ne face o demonstrație pe viu asupra îndemânării sale. În câteva minute, una din frumoasele mițoase a fost dezbrăcată de bogata iblană, rămânând doar piele și oase și așa arăta ca o miel de câteva luni. Apoi șeful fermei, în realitate o unitate turistică foarte bine pusă la punct, a dat alte explicații legate de valorificarea lânii la ce folosește, primind fiecare turist câte o mostră de lână am ieșit în o gradă pentru actul 2 al spectacolului. Sute doi ne aștepta un țarc pentru a ne arăta ce sunt în stare să facă atunci când sunt puse sub comanda câinilor. Aceștia sunt de dimensiuni mici, nu precum ciobăneștii noștri carpatini, dar își fac datoria exemplar. Le adună, le pun în rând, le împart în sterpe și cu lapte după semnele de pe spate și le obligă să intre fiecare în sectorul destinat. Bineînțeles, nu lipsește nici tibetanul cel negru și mic, care are cea mai mare autoritate asupra oilor. Între timp, cei care vor să alepteze miei primesc câte o sticluță cu lapte, iar miei trec de la un turiz la altul, fiecare dorim mai curând să facă o poză cu mielul în brațe decât să-l alăpteze serios. Fiind de la țară și familiarizat cu animalele, era normal ca mie să nu mi se pară ceva extraordinar, în schimb, foarte mulți dintre turiști, mai ales cei cu copii după ei, se minunau și mi-a plăcut să-i vă curioși, dar și interesați de activitățile fermei. Întoarcerea în oraș a fost marcată de o surpriză foarte plăcută pe care ne-a făcut-o ghidul șef. Ne-a oprit pe o colină în punctul numit Panorama View, să scrie V-I-E-W Brisbane. Pe o distanță de circa 80 km am admirat, într-adevăr, o splendidă panorama orașului și a fluviului ce traversează meandre. În Brisbane există și o comunitate ortodoxă românească, deși practic n-am avut nevoie de ajutor din partea preotului, am ținut să stau de vorbă cu el pentru a mă introduce puțin în atmosfera comunității, nu prea numeroasă. Aveam adresa casei parohiale și mi-am zis că nu va fi prea dificil să o găsesc. Am avut totuși nevoie de câteva ore de alergătură și nici măcar n-am fost norocos, căci preotul Ion Constantinescu nu era acasă. Totuși m-am mulțumit cu o discuție avută cu soția. Aceasta m-a privit la început cu oarecare circumspecție, dar după ce am povestit concret ce e cu mine, s-a învoit să mă primească în casă. Din păcate, n-am aflat prea multe lucruri despre românii din Brisbane. Mai mult m-am bucurat că preotea sa m-a dus cu... Mașina la Biserica Ortodoxă, situată la circa 10 km de casa parohială. Deși nu e o construcție adecvată și nici prea mare, am apreciat îndeoseb două lucruri. Biserica are un frumos și îngrijit spațiu verde, iar în interior e amenajată cu toate cele încioase unei slujbe ortodoxe. Am aflat că parohia, care are circa 50 de enoriași români. Organizează în afara slujbelor obișnuite unele manifestări culturale și spirituale românești, cântece poezii folclor adunări cu femeile, iar unele momente și evenimente importante din istoria României sunt marcate într-o atmosferă și un spirit românesc. Pereții bisericii erau podobis cu icoane pe sticlă și lemn, unele au fost aduse din țară de preot, dar cele mai multe erau donații ale unor credincioși ortodoxi români ce trăiesc în Brisbane. Într-o mică încăpere de la intrarea în biserică am retrăit timp de câteva minute atmosfera folclorică din țară. Obiecte de artizanat, nu multe, dar aranjate cu gust estetic și simț românesc, mi-au încântat sufletul și ochii, făcându-mă să uit pentru moment că mă aflu în Australia. Acest mini-muzeu etnografic mi-a amintit de bogatul muzeu-expoziție pe care am văzut-o cu mulți ani în urmă, la Biserica Ortodoxă Românească Sfânta Maria din Cleveland, SUA. Acolo este vorba însă de un centru cultural mai complex în care se desfășoară manifestări românești de mare amploare, inclusiv o școală în care copiii învață limba română. A doua etapă a documentării în Queensland s-a desfășurat în nord, stapinindu-mi cartierul general în micul și cochetul oraș Cairns. Plecasem din Brisbane dimineața într-o zi de sâmbătă și aveam de ales între a mă opri la Townsville, să scrie T-O-W-N-S-V-I-L-L-E, 400 de kilometri la sud de Cairns, sau să continui călătoria încă 5-6 ore. Opțiunea pentru Cairns fusese deja făcută la Brisbane, odată cu aranjamentul pentru cazarea în Cairns. Aici am ajuns înainte de miezul nopții pe o căldură sufocantă, în ciuda brizei, ce se face simțită tot timpul asupra orașului situat la ocean. Greutatea rucsacului mi se părea și mai mare, dar dorul de ocean, pe care nu-l mai întâlnisem de la Sydney cu aproape două săptămâni în urmă, mă îndemna parcă să aleg ruta cea mai lungă spre hotel, tocmai pentru a merge pe faleză. Cairns este un oraș prin excelență turistic și aceasta pentru că e situat foarte convenabil față de cele două zone de cel mai mare interes. Marea Barieră de Corali și Wet Tropical Forest, ambele înscrise pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial. De fapt, acestea au constituit și pentru mine cele două obiective pentru care am ajuns acolo la o distanță de circa 2000 de kilometri nord de Brisbane. Eram nerăbdător să o întâlnesc a doua zi, luni 14 decembrie 1999, pe Lana Lopatici, o frumoasă și tânără australiancă de origine rusă care urma să se ocupe de mine din partea departamentului pentru problemele rezervației naturale a pădurilor umede-tropicale. Circuitul în această rezervație fusese deja aranjat de Jane Webster din Brisbane, așa încât Lana n-a avut nevoie de prea multe explicații și argumente din partea mea. La ora 10 dimineața, Lana își chemă colega și prietena Cati, ne îmbarcarăm într-o limuzină albă și o pornirăm spre sud. După numai o oră, intrarăm deja într-un peisaj cu vegetație luxuriantă, păduri virgine, zonă în care am văzut foarte puțini turiști, tocmai din cauza regulilor stricte de protecție. Traversăm cu bacul râul Daintree, se scrie D-A-I-N-T-R-E-E, și oprim într-un loc special amenajat pentru vizitatori. Podețe și platforme din lemn ne permit să pătrundem în inima pădurii și să admirăm specii de copaci pe care eu le vedeam pentru prima dată în viață. Cel mai mult m a impresionat ferigile, cu coroana de 10 metri diametru și cu frunze imense, formând un cerc aproape perfect sau copaci contorsionați, cu forme ciudate pe care se încoleceau liane groase, sugerând forma șerpilor. A fost o plimbare odihnitoare, reconfortantă, în care n-am urmărit documentarea propriu-zisă, ci contactul direct și starea de uluire și admirație pentru această zonă a Australiei. Plimbându-mă într-un asemenea peisaj dens, viguros și variat, ca specii vegetale și fenomene naturale, parcă am și uitat de Sydney, Canberra și Brisbane, la fel cum parcă nu-mi să cred că pe alte trasee parcurse după aceea, voi întâlni cu totul alt peisaj, arid, dur, sărăcăcios, chiar dezolant. Din acest punct, Lana îmi oferă altă plimbare, circa 50 de kilometri spre nord-est, până la Cape Tribulation. Se scrie T-R-I-B-U-L-A-T-I-O-N. Locul în care se întâlnește cele două importante rezervații, pădurea tropicală umedă și marea barieră de corali). În drumul de întoarcere, Lana a vrut să-mi afere o mostră concretă a strategiei turistice din zona de care se ocupă. Ne-am oprit pe un șantier pe care lucrau câțiva muncitori, constructori, conduși de un maestru. Construiau o prelungire a șoselei principale și câteva amenajări turistice simple, care nu afectau mediul natural. Înainte de a intra în oraș, oprim pentru câteva minute la Japukai, se scrie t j a p -u -k -a -i Cultural Center, un centru cultural aborigen. Era prea târziu pentru a-l vizita, în schimb am fost prezentat responsabilului cu mass media, Mia Lacey. Aceasta mi-a propus să revin a doua zi pentru a vizita centrul și a participa la toate programele și spectacolele, ai căror protagoniști erau numai aborigenii. Având drept ghid chiar pe Mia Lacey, timp de două ore mi-am familiarizat în mod constructiv și plăcut totodată cu unele aspecte din istoria, credința, viața, obiceiurile aborigenilor. Mai întâi am fost introdus într-o sală de teatru foarte bine dotată cu tehnică ultramodernă, în care mi s-a prezentat un film combinat cu un spectacol de teatru și poezie, din care am înțeles cât de mult țin aborigenii la primilor strămoși, la concepția lor despre viață, natură și originea lor și a lumii care îi înconjoară, Apoi, într-un amfiteatru acoperind, având în față o scenă primitivă, o trupă de 80 aborigeni, ne-au prezentat dansuri și obiceiuri străvechi folosind instrumente muzicale, obiecte și ustensile la fel de originale ca și în urmă cu zeci de mii de ani. Punctul culminant al acestui spectacol l-a constituit aprinderea unui foc după o metodă pe care n-am descifrat-o, oricum nu au folosit niciun element cunoscut de societatea civilizată, pregătirea fiind însoțită de o ceremonie în mișcare dinamică. Ceea ce mă amintesc bine e finalul acestui spectacol în care aborigenii și-au arătat disponibilitatea de prietenie cu toți oamenii. În cadrul acestei experiențe mi-am făcut și un prieten. Este Joe, un aborigen tânăr, solid, care ne-a prezentat alchimia producerii unor medicamente numai pe bază de plante, semințe, frunze, tulpini, rădăcini, etc. La sfârșit ne-am cunoscut și am făcut împreună o fotografie. Cel mai dificil moment pentru mine, dar și pentru mulți alți turiști, a fost acela în care au fost invitați să încercăm bumerangul și săgeata. Foarte mulți dintre noi s-au făcut de râs. Îți trebuie într-adevăr o anumită îndemânare. Despre acest centru cultural aborigen, e bine să amintesc că e unul dintre cele mai reușite instituții de acest fel din Australia. E adevărat că prețul e destul de ridicat, dar se justifică prin gama largă de activități și programe la care poți participa. Am plecat de la Japucai Cultural Aboriginal Center cu un singur regret. Mia Lacey-mi putea oferi și un alt program interesant, o plimbare cu trenul turistic și un funicular combinat până în vârful unui dal împădurit de undă și putut cuprinde întreaga panoramă a orașului Cairns și a munților, Tablelands, se scrie T-A-B-L-E-L-A-N-D-S, ce se desfășoară spre sud-vest. Am fost nevoit să renunț la acest program, fiindcă urma să mă întâlnesc din nou cu Lana pentru a obține biletul ce îmi permita să ajung pe una din insulele din Marea Barieră de Corali, la care visam încă din țară. Or acum mă aflam atât de aproape de această minune a naturii încât ar fi fost... Cea mai proastă inspirație să nu fac tot ceea ce ținea de mine pentru a fructifica șansa unică. Dacă vă voi spune că Lana nu a putut să-mi obțină bilet în întregime gratuit, mă veți înțelege cât de mult ținam la marea barieră de corali. Intervenția ei la agenția turistică Ocean Crisis 2 a fost numai pe jumătate reușită, a obținut o reducere de 50%, restul am plătit eu. Trebuia să mă prezint la debarcader la ora 8 dimineața. Mărturisesc că aveam ceva emoții în legătură cu acest program, chiar dacă mica aventură în marea barieră de corali însemna de fapt o singură zi, iar o călătorie subafatică mai făcusem în Thailanda în urmă cu puțini ani. Embarcarea pe vapor a fost ea însăși o plăcere. Marinarii, ghizii și ceilalți lucrători de pe vas... Fiecare cu treburile sale se comportau cu fiecare turist, în așa fel încât confirmau tot ce are mai bun turismul australian, creind pe vas o atmosferă de bună dispoziție și relaxare generală. După ce ieșim în larg, suntem invitați la bar pentru micul dejun și cafea, iar pe terasele vaporului toată lumea avea libertatea de a face ce dorește fiecare. Cei mai mulți ne-am lăsat în costume de baie și timp de două ore am profitat de soarele generos chiar prea fierbinte. Pe la ora 11, catamaranul nostru, care navigase cu circa 20 de kilometri la oră, s-a oprit în larg la circa jumătate de kilometru de malul insuliței Michael Mass K. De aici am fost preluați de vaporașe mai mici pentru a ne aduce pe insulă. Responsabili cu acest program, la care participam mai mult de 100 de turiști, din cele mai diferite și îndepărtate colțuri ale pământului, au împărțit amatorilor materiale și echipament adecvat pentru scufunderi nautice. Făceam acolo, pe insulă și apropiere, un program liber, deși totul se desfășura sub atenta supraveghere a ghizilor și marinarilor. Am fost singurul care a preferat programul cel mai simplu și pentru mine cel mai frumos. Am înnotat cu o voluptate pe care nu mi-am arătat-o în nicio altă parte. Poate și datorită căldurii, poate și pentru că eram pentru prima oară în apa oceanului australian. Poate era motivat și de emoția produsă cât se poate de natural, de faptul că mă aflam a chiar în marea barieră de corali, cu atât mai mult cu cât chiar în Australia fiind foarte puțini turiști își propun sau pot să ajungă. Această insuliță poate fi cuprinsă în întregime cu privirea chiar și numai de la o înălțime de câțiva metri. Cred că nu are o suprafață mai mare de câteva hectare. Ea este formată nu numai din nisip, provenit din scoici și corali și alte vietăți marine. Dincolo de plaja lată de câțiva zeci de metri, o vegetație sumară formată din arbuși și tufișuri constituie paradisul sutelor de mii de păsări de culoare neagră cu pieptul alb de mărimea porumbeilor noștri. Aceștia zboară în stoluri ce negresc cerul și apoi se așează fără teamă pe gardul din sârmă ce separă zona lor, exclusivă de plaja oamenilor. Regulile de protecție sună foarte clare. Este interzisă cu desăvârșire și sub sancțiune drastică orice acțiune a omului care măcar ar conturba liniștea locului. Amintindu-mi că pe plaja din insula samui, din Thailanda am adunat numeroase scoici și resturi pietrificate de corali pe care le-am adus acasă pentru a le face cadou prietenilor. Am început să adun și de aici asemenea cadouri. Ca să vă dați seama de modul strict în care se asigură integritatea mediului în marea barieră de corali, vă spun, chiar dacă o fac cu anumită jenă, că unul dintre supraveghetori m-a atenționat cam așa. Nu aveți voie să luați nimic de aici, nici chiar coralii pietrificați, că cei constituie substanța regenerării întregii vieți subacvatice. Puțin rușinat, am aruncat în apă cele câteva piese pe care apucasem să le adun, justificându-mi gestul prin ceva inadmisibil. Nu am știut că și coralii morți au importanța lor în habitatul zonei. Cu toate că programul acesta mi-a creat una din cele mai frumoase stări trăite în viața mea de călător, momentul culminant încă nu venise. Când am revenit pe vaporul mare, ne-am îmbarcat pe un batiscaf și am făcut o altă croazieră, de data aceasta una sub apă. Nici această experiență nu era o premieră pentru mine. Tot în Thailanda, vizitând insulele Fifi, am admirat fundul oceanului cu un vas asemănător. Abia acum însă realizam adevărul că marea barieră de corali e ceva fără comparație pe tera. Nimeni nu cred că ar fi în stare să descrie în cuvinte peisajul submarin de acolo. Totul este fascinant, incredibil, neverosimil. De la formele, dimensiunile, coloritul și diversitatea coralilor până la varietatea faunei ce mișuna numai la câțiva metri de luciul apei. În finalul acestor însemnări, cu unele accente pur subiective și cu altele ce caracterizează prin obișnuitul lor orice călătorie, Socot că pot fi interesante și unele informații cu un mai pronunțat caracter documentar. Keynes Orașul este capitala incontestabilă a turismului din nordul statului Queensland. Înființat în anul 1876 ca portul ce avea să servească transportul minereului de aur din interior, Keynes a evoluat într-un secol spre ceea ce este astăzi un oraș cosmopolit, transformându-se dintr-un oraș de frontieră în principala poartă de intrale, în Australia, în zona de nord. Populația orașului a ajuns în anul 1995 la 130.000 de locuitori, iar alte 10.000 de oameni se află în tranzit turistic tot timpul anului. Cele două rezervații naturale sunt principalele atracții turistice, dar orașul în sine merită atenție. Kens Esplanade este, de fapt, un frumos parc întins pe circa 2 kilometri, compus din două elemente, alea de promenadă la câțiva metri de ocean și peluzele de iarbă, un fel de poenițe, dintre copacii rari, dar maestuși, care țin umbră celor care aleg aceste locuri pentru odihnă, picnic și chiar momente romantice și visătoare cu fața spre ocean. Marlin Marina este zona portului de agrement locul de îmbarcare pentru croaziere spre diferite insule din Marea Barieră de Corali. În apropiere se află Trinity, se scrie T-R-I-N-I-T-Y, Wharf, se scrie W-A-R-F, unde acostează vapoare mari de linie care fac curse internaționale, este o plăcere să faci o plimbare pe această limbă de pământ ce prelungește în apele oceanului parcă întreg orașul. Activități sportive de agrement, zeci de magazine și restaurante, frumoasele alei luminate ce fac legătura dintre centrul orașului și port, toate compun un peisaj odihnitor și reconfortant. Seara mi s-a părut și mai plăcut întrucât feria de lumini se răsfrânge în apă, iar vapoarele sunt la rândul lor luminate cu ghirlande de becuri multicolore. Pădurea tropicală umedă. Această rezervație este supranumită fabrica de oxigen a Australiei și pe bună dreptate datorită întinderii sale de aproape un milion de hectare și vegetației viguroase ce crește tot timpul anului. Ca și pădurea tropicală amazoniană, Rezervația din nord-estul Australiei este pe cât de robustă, densă și de o mare diversitate a speciilor pe atât de fragilă și vulnerabilă în lipsa unei protecții adecvate, de aceea turismul este foarte bine organizat, controlat, dar nu limitat. Într-un asemenea peisaj și habitat vegetal, păsările și animalele își găsesc mediul cel mai propice de viață. Multe dintre viețuitoarele de aici constituie obiect de cercetare științifică, deoarece prezintă trăsături de unicat, sunt rare sau pe cale de dispariție. Flora este reprezentată de o mare varietate de specii, între care se remarcă 150 de specii de copaci. Unii copaci au vârstă incredibilă de 3000 de ani. Acest număr mare de specii îl depășește pe cel din Europa sau America de Nord, dacă dăm crezare unui documentar intitulat Turism, se scrie T-O-U-R-I-S-M, Tropical, North, se scrie N-O-R-T-H, Queensland. Primit sub formă de Media Information Kit, se scrie K-I-T, adică un dosar documentar ce se distribuie oamenilor de presă. Îmi este greu să cred că mulți români care ajung în Australia vor avea timp, bani și vor fi interesați să petreacă în această zonă mai multe zile pentru a se bucura de varietatea fenomenelor, de turism, sport, recreere și divertisment. Amintesc totuși câteva. Se poate face ciclism de munte pe o pistă foarte bine amenajată pe care s-a desfășurat Campionatul Mondial de Ciclism Montan în anul 1996. Pentru cei curajoși și amatori de înălțime există planoarele cu motor sau fără cu care poți zbura deasupra orașului. Mersul pe munte poate fi o posibilitate de a pătrunde în intimitatea pădurii tropicale ce se întinde și pe dealuri mai înalte. Călăria se poate practica și ea la înălțime și în interiorul pădurii. O plimbare cu avioane ușoare sau elicopterul poate oferi o satisfacție deosebită celor care vor să admire de la înălțime o panoramă largă deasupra pădurii, a munților a orașului sau a insulelor mai apropiate de țărm. Pădurea tropicală umedă a statului Queensland reprezintă o importanță specifică și datorită culturii și istoriei populațiilor de aborigeni, ale căror origini trebuie căutate în urmă cu 40.000 de ani. Zona a fost, cândva, mediul de viață al multor triburi de aborigeni, dar astăzi mai există doar trei populații cu trăsături distincte. Acestea au fost identificate ca aparținând păturii tropicale, zonelor de coastă și în câmpiile joase din interior. Aborigenii nu sunt însă singurii băștinași ai Australiei. Alături de ei există și populațiile numite insulare, cele care trăiesc în insulele Torres din golful Carpentaria. Se scrie c a r p e n T-A-R-I-A, cel mai mare golf al Australiei. În partea de est, golful este format de peninsula York, cea mai întinsă din țară, peninsula ce aparține statului Queensland. Așa se explică prezența pe teritoriul acestui stat a celor două categorii de băștinași. De altfel, arta aborigenilor, se întâlnește cu cea a insularilor în cadrul unui festival de dans ce se organizează la fiecare doi ani în localitatea Laura, în apropiere de orașul Cooktown, se scrie C-O-O-K-T-O-W-N, pe coasta de est a peninsulei York. Din documentarul amintit am selectat și câteva curiozități ce individualizează zona tropicală de nord. Poșta aeriană are destrăbătut cel mai lung traseu din lume într-o singură zi, 1450 de kilometri, distanța pe care poștașul se oprește în 10 localități. La o distanță de 320 de kilometri vest de orașul Cairns, a fost descoperit cel mai lung tunel în lavă din lume. El are lungimea de 160 de kilometri, lățimea de 20 de metri, și o vechime de 190.000 de, de ani. Tunelul face parte din Undara, se scrie UNDARA -A, National Park, și poate fi vizitat în anumite secțiuni sub supravegherea unor ghizi autorizați. Cel mai lung transport de lapte din lume se efectuează între orașul Malanda, se scrie M-A-L-A-N-D-A, și o mare parte din nordul Australiei și Papua-Noua, Guinee. Se scrie G-U-I-N-E-E. -E. Laptele proaspăt e încărcat în vapoare cisternă și trenuri auto, folosindu-se chiar și avioane. Cantități importante de lapte ajung și la Darwin. 3000 de kilometri în centrul deșertic și Alice Springs și chiar la Kununurra. Se scrie k -A -A u n u n n u r r a în Australia de vest. Cea mai lată cascadă din Australia se află în câmpia joasă din zona tropicală la 150 km vest de Cairns. Lățimea cascadei Millstream se scrie M-I-L-L-S-T-R-E-A-M a fost măsurată într-un moment de maximă capacitate, stabilindu-i dimensiunea de 150 de metri, în timp ce cascadele australiene au în general doar 5-25 metri lățime. În oroșerul Ravenshoe se scrie R-A-V-E-N-S-H-O-E, aflat la cea mai mare altitudine din Australia, strada principală se află la înălțimea de 940 de metri, un superlativ al întregului continent. Cel mai nordic teren cultivat cu trestie de zahăr din Australia se află la sud de Daintree, se scrie D-A-I-N-T-R-E-E, -E, river, circa 85 km nord de Keynes. Recolta este transportată cu ajutorul unui sistem de tramvaie circulând pe linie îngustă. Tot în zona tropicală din nord se află și cea mai nordică podgorie de pe coasta de est a Australiei, la 100 km vest de Keynes. Pe agin curt se scrie A-G-I-N C-O-U-R-T Riff se scrie r E -E -F, o insulă din Marea Barieră de Coral, situată la 72 km de orașul Port douglas se scrie D-O-U-G-L-A-S, funcționează un oficiu poștal pe apă. Mulți turiști apelează la el pentru a trimite scrisori și vederi cu timbre speciale care se găsesc numai aici. Cel mai lung traseu de teleferic din lume, 7,5 km, se poate parcurge între localitatea Smithfield, se scrie S-M-I-T-H-F-I-E-L-D. Peste pădurea tropicală, pentru a ajunge la stațiunea turistică Curanda, se scrie K-U-R-A-N-D-A, -A lângă orașul Cairns, la circa 60 de kilometri, dalurile împădurite din zona pădurilor tropicale ating înălțimea maximă de 1622 de metri, ceea ce nu este foarte puțin, dacă nu uităm că înălțimea medie a Australiei e de 300 de metri, iar vârful cel mai înalt din Great Dividing Range este mai înalt cu numai 600 de metri. Nu e o miracol că în zona numită chiar pădurile tropicale umede se înregistrează cel mai umed punct. În Belenden se scrie B-E-L-L-E-N-D-E-N Kerr se scrie k e r r un munte aflat adesea cu capul în nori precipitațiile ating 10 litri pe metru pătrat anual față de numai 4 litri în celelalte zone. La Gordon Vale se scrie G-O-R-D-O-N-V-A-L-E. Tot lângă Keynes se află o altă ciudățenie a naturii, un pisc singular care nu face parte dintr-un lanț muntos pe care să se sprijine. Se ridică la înălțimea de 922 de metri. Cea mai înaltă cădere de apă din Australia este Wallamine. Se scrie w a l l a m i -N. N. Apa cade de la înălțimea de 305 metri, formând un bazin imens.